Добър вечер на всички, които въпреки студа не са се изплашили и са тук, за да завършим днешния хубав богосвен от Бога ден заедно. Темата ни тази вечер носи интересното заглавие «Да имам теб за винаги, да имаш мен за вечността». Началото ще ви помоля да се изправите и заедно да открием с молитва. Миле Татко Небесен, благодарим Ти, че отново сме в Твоя молитвен дом. Молите, на тези, които още ни са пристигнали. Благодарим Ти, че си толкова благ и добър Бог. Молите, динат сърцата ни сега и нека са отворени за Твоето Слово. Молите, един всеки един, над специфичните му проблеми. В твоите ръце се оставяме. Амин. В центъра, на нашата вяра стои Исус Христос. Ако ние го изоставим, не ни остава нищо, освен традиции, правила, но това е нищо. Всичко има смисъл само ако Исус Христос е в сърцата ни. Защото Той ни дарява живот, защото ни дава надежда, защото ни спасява. Бих искала в началото да разгледаме епизодът, който се намира в книгата Марко и който от вас има Библия, нека я отвори. Четвърта глава на книгата Марко, стих 35 до 39. Там четем следната история. И в същия ден, когато се свечери, Исус им каза «Да минем на отсрещната страна». И като отпратиха народа, взеха го със себе си в ладията, така както беше. И имаше други ладии с него. И се разрази голяма буря, и вълните заливаха ладията, така че тя вече се пълнеше с вода. А той беше на задната част заспал на възглавница. И те го събудиха и му казаха «Учителю, няма на те, грижа, че загиваме!» И той като се събуди, смъмри вятъра и каза на езерото «Мълчи, отихни!» И вятърат престана и настана голяма чешина. Този епизод може да се раздели на три части, които много приличат на три периода от един живот. Времето на щастието, времето на страданието и времето на спасението. Можем да видим и други три части или просто да ги наречем по друг начин. Времето на човека, това са апостолите. Времето на неприятеля, бурята, която върхлита върху ладията и времето на Бог. Това е Исус Христос, който заповядва на вятъра и бурята да оттихната. Откриваме също така времето на проектите, времето на борба и времето на чудеса. Или още времето на живота, времето на смъртта и времето на възкресението. Но нека се върнем на случката. Ноще. Ладията се плъзга по гладката вода. Пълна тишина смущава на само отгребането. А Исус е там, отзад в ладията. Испи. Представям си самолчаните апостоли, които си спомнят и мислят за отминалите събития. За този великолепен ден, който са преживели. Тълпа от хиляди хора се събрала за да слуша. Някой дори искат да коронясат Исус за Цар. Учениците си мислят, че този план ще се осъществи защото с всеки изминал ден техният учител става все по-популярен. Скоро той ще стане цар на Израел и ще изгони римляните. Апостолите си казват, ние неговите верни ще участваме в управлението и ще вземем главни постове. Може би се питат, кой ще бъде пръв министър. Те са отдадени на своите мисли. Времето е добро, Та да това е време за проекти и мечти. Животът ти изглежда без проблеми, езеро без буря, което ти си призван просто да пресечеш. Много хора си представят живота по този начин. Когато всичко е наред, мислиш си, че това е естествено и нормално. Правиш планове и това изглежда нормално. Но изведнъж бурята връхлита. Спокойствието е нарушено и преминаването, което е изглеждало безпроблемно, се превръща в истински кошмар. Край с мечтите. Сега трябва да се бориш за оцеляване. Евангелист Марк пише. И се разрези голяма буря и вълните заливаха ладията, така че тя се пълнеше с вода. Ситуацията е страшна. Нищо не може да бъде ползесяващо от буря в езерото. И то през нощта. Няма къде да се скриеш. Не знаеш дори в коя посока да се движиш. Чувстваш се напълно сам. По това време, хората се смятали, че нощта е царството на злото. А също, че морето е владение на злите духове. Учениците са там, изоставени но за щастие не всичко е загубено, защото те са рибари, т.е. те познават езерото много добре. Това е тяхната област и те започват да се борят. Изтощени обаче, апостолите започват да мислят, че борбата им е на празна. Кой би могъл да устои? Плановете им, амбициите им, всичко ще потъне заедно с тях. Дори животът им е застрашен. По-голямата част от книгите за успех пише, че за да успееш трябва да имаш цел, вяра и постоянство. Това са ключовите принципи. Апостолите имат всичко това. Те имат цел да прекусят езерото. Имат дори по-висока цел да направят Христос цар. Те вярват, че това е възможно и работят за постигането на целта си. Но има нещо, което много хора забравят. Нещо, което дори най-красивите теории спестяват. И това е слабостта на човешкото същество. Пророк Исаия пише, Тревата съхне, цветът двехне, но Словото Божие ще остане до века. Ние сме слаби. За жалост това е реалността. Историята, която ще чуете сега, може би ще докосни повече тези, които плуват, които се гмуркат или които са били на крачка да загубят живота си. Бях сама на около 12 метра под водата. Знаех, че не трябва да тръгвам сама, но бях достатъчно опитна и реших да пробвам.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 Потъвах и все повече и повече започвах да се плаша, неспособна да се помръдна. Успях да видя часовника си и реших, че имам още малко време, докато ми свърши въздуха. Опитах се да разтрия корема си, не носих водолазен костюм, но не успях да се изпъна достатъчно, за да достигна с ръце схванците мускули.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 Той се плъзна напред, гръбната му перка беше под мишницата ми, а ръката ми върху гърба му. Отпуснах се. Бях го прегърнала и се чувствах сигурна на гърба му. Усетих как той ми даваше някаква сигурност, а и по някакъв начин ме лекуваше, докато ме издигаше нагоре. Коренните ми мускули се отпуснаха. Щом изплувахме на повърхността, той ме затегли към брега. Доплувахме до мястото, където водата беше толкова плитка, че се разтревожих за него. Избутах Делфина назад, където той ме изчака. Наблюдаваше. Предполагам, за да се увери, че всичко е наред. Почувствах се като природена. Свалих колана, кислородната бутилка и всичко от себе си се, и се върнах по-навътре в океана пред Делфина. Почувствах се толкова лека, Свободна и жива, че исках да усетя тази свобода, като си поиграя във водата под слънчевите лъчи. Делфинът се приближи и започна да си играе във водата около мен. Доста по-навътре видях още много делфини. След малко той ме върна на брега. Бях страшно уморена, готова да припадна от умора. Като се увери, че съм безопасна, безопасност, където водата е най-плитка, той се обърна настрани, гледайки ме с едно око. Вероятно, доста дълго време останахме така, безмълно с съзърцание, докато при сума ми минаваха спомени. След това той издаде прощален звук, заплува към останалите и всички заедно си заминаха. Реалността е, че нещи не сме слаби хора. Колко много обещаващи кариери са пропаднали поради болест или някоя катастрофа. Правим планове, мечтаем, когато всичко е наред и изведнъж буря. Буря, която връхлита животени. Една катастрофа, една болест, семейство, което се разрушава, дете, което умира, когато за първи път писах тези редове, казва авторът, всичко вървеше добре в моя живот. Питах се, възможно ли е да имаш проблеми? И дори понякога казвах на жена си, но какво не върви, какво не е наред при нас? Всичко си е добре. Може би ти познаваш толкова хора, които... Имат трудности с децата си, с здравето си, но може би при теб всичко е спокойно. Всичко беше добре, но след няколко месеца положението се обърка. Загубих баща си, а също и майка си. Когато отидах да видя баща ми в спешното отделение, чаках часове наред и видях хора, които си отиваха. Спомням си едно семейство, което дойде. Детето им беше блъснато от кола. Бащата, майката, чучото, лелята и няколко приятели бяха там. Бурята беше връхлетяла живота им. Тяхното младо момче, скъпото им дете беше блъснато от кола. Те чакаха резултати от операцията. Видях как лекарят излезе и бащата се строполи. Детето беше мъртво. Буря, която обръща всичко. Която разваля и най-хубавите планове. Буря, която един или друг ден всички ние ще трябва да преживеем. Апостолите се борят, но накрая се предават, защото са безпомощни. В момента, когато всичко изглежда изгубено, когато остават без надежда, си спомнят че там в дъното на лодката спи Исус. Звучи невероятно, нали? Как Исус въобще може да спи в такава буря? Ладията започва да потъва, а Той си почива. Тогава апостолите отиват при Него и го опрекват. Учителю, стани, потъваме! Как може да спиш? Бори се заедно с нас! Представете си ги. Оплашени на колене, не могат да сторят нищо повече, за да избегнат смъртта. Те се обръщат към Исус. Не знам дали са вярвали, че Исус може да окрути бурята. Но те отиват. Ние също много често постъпваме с Бог по този начин. Оставаме Го в страни от живота ми. Оставаме Го да спи, защото така не ни безпокои. Той е тук, но не съвсем. Той е в нашия живот, но не съвсем. Защото спи. Можем да правим каквото си искаме. Исус спи толкова дълбоко, че дори забравяме, че е до нас. Понякога стигаме до там да си позволим да говорим дори в Негово име. От Негово име. И от време на време си спомняме за Него на някоя сватба, например, или погребение, или кръщение. Спи ли Бог в ладията на твоя живот? Това Бог на твоя последен шанс ли? Само тогава ли, когато всичко върви зле, тогава ли го събуждаш? Къде действително е мястото на Христос в живота ти? Дали заема първото място или е в някой ъгъл, толкова далеч от заниманията ти, че дори вече не го чуваш. Вижте ли какво се случва? Господи, разбери, те просто нямат време. Детето играе и точно сега няма време. По-късно. Ученикът пише домашната работа и няма време. По-късно. Студентът има лекции и толкова много учи, че няма време. По-късно. Младежът спортува и няма време. По-късно. Младият мъж се ожени и има нов дом. Няма никакво време. По-късно. и дядовците имат своите внуци и нямат време. По-късно. Те са болни, лекуват се и нямат време. По-късно. Те ще умрат. Те нямат никакво твърде Повече наистина нямат никакво време. Апостолите са били победени на тяхна територия. По принцип те нямат нужда от Христос да прекусят езерото. Мислеха се за господарите там. Те бяха професионалисти. Какво повече можеше да направи Исус за тях? Признаваха, че той прави чудеса, че може да изнася много хубави проповеди, че знае как да говори и да се отнася към хората. Но какво можеше да направи дърводелецът там, в морето? Много често в живота ни има такива моменти. Често чуваме хора да казват – това си е моя работа и няма нищо общо с религията. Имах приятел, който работеше в Министерството, на когато обяснявах принципите си. Той ми каза: Но слушай, това няма нищо общо с Бога. Това е бизнес. Това може да се каже по други начин. Има различни отдели в живота, в които отстраняваме Бога. Казваш си: Тук имам нужда от Бог. Личният ми живот обаче това е друго. Нямам нужда от него. Тук аз решавам. Всеки реже живота си на парчета, в които Бог просто заспива. Чуваш ли гласа на Исус? Колко пъти искаш сам да решиш проблемите си, без да се обръщаш към Господ? Той те познава от дете. Познава всяко от действията ти, всеки твой проблем, без значение дали от материален, духовен или личен аспект. Бог иска да ти помогне. Не го оставай да заспива в някой ъгъл на сърцето ти. Нека винаги той бъде твой приоритет. Пребъдвайте в мен и аз във вас, казва Исус, защото отделени от мен не можете да сторите нищо. Ако Всевишният не построи къщата, пише псалмистът, на се трудят зидарите. У нези, които оплувават на Господа, са като хълма Сион, който не може да се поклати, а до века остава. Еван Уайт пише: Обичайки Христос, поддържавайки и осланяйки се изцяло на Него, ще бъдете преобразени по Негово потопие. Обичайки Христос, имайки връзка на любов с Него, една лична връзка. Говорейки Му постоянно и често, канейки Го в живота си, ще бъдеш трансформиран в Негово подобие. Къде е мястото на Исус в живота ти? Обичаш ли Го? Даваш ли Му първото място? Опитваш ли се да му подрежаваш? Осланяш ли се изцяло на него? Като карането на велосипед. Животът е като карането на велосипед. Докато въртиш педалите, не падаш. Отначало възприемах Бог като наблюдател, като съдник, който следи дали съм сгрешил.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 Колко от нас са преобразени по подобие на Христос? Променен ли си отвътре, чрез дейността на Неговата любов? Господ е светлината и истината. Той е прощението. Той е правдата. Когато му давам първо място, получавам това, което е необходимо за моето духовно израстване. Аз израствам по Негово подобие. Напредвам към вечността. Знаете ли, всеки път, когато чета епизода за бурята, сам си задавам този въпрос. Какво място съм дал на Исус Христос днес, тази вечер? Какво място ще Му дам утре? Авторът пише, бях впечатлен, когато четах Книга, написана от американски мултимилиардер, който имал три приоритета в своя живот. И тъй като бил много ангажиран със своите работи, си помислих, че сигурно на първо място е написал, че трябва да стои работата. Е не. Ето как след дълго изследване, той класифицира приоритетите в живота си. Първо, Бог. Второ – семейство. На трето място – работата. И той пише – плановете на Бога за мен винаги ще останат най-добрите. Когато дадем на Бог първо място в нашия живот, тогава ще можем да определим другите приоритети. А тези, които не са завладени от нещо друго, освен материално благоуспяване – Рискуват един или друг ден да изгубят всичко. През 1923 г. големите американски милионери се събрали. Те били девет на брой. Било голямо събитие. В тези девет мъже се намирало най-голямото богатство на Съединените щати. Хора, които са били материално благоуспели. Милиони им завиждали. И 25 години по-късно всички били фалирали. Двама от тях излизали от затвора, а трима се били самоубили. Какви са твоите приоритети? Какъв е приоритет номер едно в живота ти? Основното в успеха, правилото над правилата, Принципът над принципите за да успееш е да дадеш първо място на Бога. Когато бях подрастващ на 18 години, още не бях се запознал с Бога. Спомням си какви бяха моите приоритети по това време. Работех, но не обичах работата си. Имах чувството, че няма бъдеще за мен. Всеки ден в 7:30 и половина отивах на работа излизах в 6 вечерта. Всеки ден едно и също. Срещах същите хора почти същата работа всеки ден. Имах чувството, че бях свързани ръце. Все едно бях в затвор. Приоритетът ми по това време бяха ваканциите и свободните дни. Не беше съвсем възвишено. Когато седмицата започваше, с нетърпение очаквах излизането си от работа. Когато вече бяхме преполовили седмицата, с нетърпение очаквах уикенда. Когато уикендът свършваше, с нетърпение очаквах ваканциите. Ето как се въртеше моят живот. Имах братовчетка, която беше християнка адвентистка. Тя беше на 19 и много ме впечатли. Беше млада, елегантна жена, всички много я обичаха. Беше много сериозна и нелековата. Забележете, сериозна, но все пак усмихваща се. Хората обичаха да дискутират с нея. Аз бях много горд с моята братовчетка, защото приятелите ми казваха, о, това е прекрасно момиче. Тя вярваше в Бога, Понякога има хора, които са такива, но въобще не искаме да им приличаме. Казваме си, ако небето е такова, тогава не съм сигурен дали искам да отида там. Но тя беше сериозна, радостна, щастлива. Човек се чувстваше добре с нея. Тя много обичаше Исус, своя спасител. Не се страхуваше да го казва и на своите приятели. Пратовчетка ми даваше прекрасно свидетелство. Един ден научихме, че тя има рак. Малко по-късно почина. Спомням си гроба й. Пред дупката беше ковчегът. Аз гледах тази дупка и исках да извикам към Бога, казвайки му, че Той не е справедлив. Как може да остави да умре някой, който го обичаше толкова много? Аз не вярвах, не вярвах в Бог и гледайки тази дупка с примерът на братовчетка ми, си казах. Какъв е моят приоритет? Каква е целта на моя живот? Тогава си дадох сметка, че аз просто нямах цел. Започнах да чете Евангелията. И там срещнах Христос. Срещнах Исус, който ми казваше, че ме обича. Исус Христос, който казваше, че прощава греховете ми, че е умрял за мен. Исус Христос, който ми казваше, че скоро ще се върне. Христос, когато обичах. Аз все повече се питах, как е възможно да ни обича толкова силно. И в продължение на много време чувах апела на Бога, но щях ли да го последвам или не, окончателно реших да му дам първо място в живота си. И никога не съм съжалил за това. От този ден Господ е първият в моя живот и всичко, което съм успял да постигна, си дължи на Него. Той ми даде смелост да продължа учението си, да вляза в университета, да направя своя докторат, да даде ми сила да постигна целите си. И заедно с него животът стана едно голямо приключение. Най-важните приоритети в живота са да обичаш Бога с цялото си сърце и ближните си като себе си. Ако си уверен, че поддържането на тези приоритети е модел на живота ти, те ще повлияят на всичките ти останали избори. Същност ако поставиш Бог на първо място, всичко друго ще си дойде на мястото. Ако поставиш на първо място себе си, тогава възникват неприятности. Ако позволиш на Божите приоритети да управляват живота ти, ще откриеш далеч по-голямо лично щастие. Не отправям молитва към Тебе нощем, Господи, защото още не съм свършил това и онова. Но благодата Ти работи в съзнанието ми и ми открива, че Ти ще ми подариш това, което си мисля, че трябва аз да направя. Калуян Василев беше прият в медицинско училище, но не му потръгна. Той беше на път да се провали само няколко седмици след началото на учебния срок. Калоян реши да пише на родителите си и да им съобщи новината колкото може по-внимателно. Но се изненада от появата на баща си следващата неделя. Татко, Наистина много съжалявам за оценките си, започна Калоян. Дадох всичко от себе си, но просто не мога да издържа на конкуренцията. Господин Василев издърпа един стол и седна. Калояне, колко време отделяш за Бога всеки ден? попита бащата. Този въпрос постави Калоян на тясно. Ами. Всяка седмица ходя на църква и участвам в събутното училище, отговори той. Не това имах предвид, отвърна бащата. Искам да знам колко време отделяш за лично посвещение всеки ден. Калуян свира мене. Мисля, че не много. Понякога чета по-малко от Библията, но през по-голямата част от времето казвам на бързо някаква кратка молитва в леглото преди да си взема душ. Господин Василев помълча няколко минути. Кауян се почувства неловко. Защо баща му просто не се развика за оценките му и не приключи въпроса? Кауяне, искаш ли да направиш един малък експеримент? Какво искаш да кажеш, попита Калоян. Господин Василев се приближи към библиотеката на сина си и взе библията. Иска ми се да отделяш повече време за общуване с Бога. Но, татко, ти просто не разбираш. Нямам никакво излишно време. Всяка минута прекарвам или в училище, или над учебниците вкъщи. И какъв ти е успеха? – попита бащата. Каоян наведе виновно глава. Провалих се. Точно така. Едва ли успехът ти може да стане по-лош? Нали? Без да иска, Каоян се усмихна. Значи ти искаш да отделям повече време за четене на Библията и по-малко за подготовка на уроците. Не смятам, че е моя работа да ти казвам колко време да прекарваш четене на Библията и в молитва, но бих ти предложил по един час на ден. Татко, знам, знам, че ти се струва невъзможно, Кауянен, но съм сигурен, че ако поставиш Бог на първо място в живота си, той ще ти даде мъдрост да се справиш всички уроци. Ще опиташ ли? Калуян кимна колебливо. От това няма да те заболи. Калоян обеща на баща си да опита експеримента. На следващата сутрин започна деня с едночасово библейско изследване и молитва. Не му беше лесно. Трудно се съсредоточи върху библейския текст смисълта за предстоящия изпит. Обикновенно в други случаи не изпитваше нужда да се моли, но сега реши да постоянства в молитва. В края на годината Калуян си даде сметка, че времето, прекарано с Бог, е променило живота му. Той с нетърпение очакваше времето за посвещение. Понякога тръгваше за училище веднага след молитва. Калуян не се безпокоеше много, когато обявиха резултатите от изпитите. Връзката му с Исус придоби най-важното място в живота му. А резултатът, добър 4, беше просто един плюс. Какво място заема Христос в живота ти? Забележи! Не питам какво място заема религията в живота Не питам дори какво място заема църквата в живота Какво място заема Исус в живота Религията може да взема първо място в твое живот и да ти превърни в фанатик. Единствено Христос може да ти преобрази. Виждаш ли как религиите преобразяват хората в фанатици? В много страни днес убиват заради религията, извършват се престъпления, гонения, войни в името на Бога. Няма свобода, премахваме я в името на Бог. Религията заема първо място в живота на тези хора. Много християни се задоволяват с повърхностно познание за Бог и неговата воля. Чувстват се сигурни и добри, щом имат някаква обща религиозна култура. Но това познание е първият, най низкия етап от духовната еволюция на вярващия човек. Той е необходимо, но не условие за един пълноценен напредък. Познанието за Бога трябва да прерасне в познание на Бога, в лично общение с Него. Нуждаеш се да привърнеш това най-ценно приятелство в върховно предпочитание. В доминиращ потик на душата си, защото това е единственият път към Богоподобието. Пророк Даниил намира тази опитност, за решаваща в големия конфликт между доброто и злото. Но народът, който познава своя Бог, ще се укрепи и ще върши подвизи, каза Даниил 11.32. Докато за един истински напредък е необходима сериозна мобилизация на правилни усилия, то деградацията може да се постигне в кавички с много по-скромни средства не е нужно да се прави нещо в обратна посока. Достатъчно е да се прави нищо. Т.е. да се пренебрегва всяко действие. За да се провали една кариера или бизнес не е необходимо да се търсят неудачи или инциденти. Достатъчно е да не се предприема нищо градивно. За да разстрои непоправимо здравето си или дори да почини от заболяването си един пациент не трябва непременно да поставя внезапен край на живота си. Достатъчно е да откаже предписаната терапия. За да се отдава един човек в реката, е съвсем излишно да си гмурка към дъното. Напълно резултатно би било да не плува или да откаже предложената помощ. Ако тези примери изглеждат абсурдни, нека си замислим дали не действаме по подобен начин във важни области от живота си. Дали не решаваме да предприемем неправене на нищо, поради лекотата, с която това не се отдава. Някой е казал, доброто е недостатъчно, ако по-доброто е възможно. Големият италиански тенор, Енрико Карузо, трябвало да участва в благотворителен концерт. За да му направи добро впечатление, импресариото го дръпнал на страна и заговорнически прошепнал. Маестро, не бъде ти грижа какво ще изпълните тази вечер. За нас е достатъчно, че участвате в нашия концерт. Просто излезте на сцената, изпейте каквото е да е и толкова. Певецът го погледна хладно и отцякало. Карузо никога не прави нещо по-малко от най-доброто. Направил ли си най-доброто за връзката с Исус? Заел ли е той първото място в животите? Всеки трябва да осъзнае, че е господар на собствената си съдба. Щастието ти, както в този живот, така и в бъдещия вечен, е в твоите ръце. Един пастор разказва. По време на първия младежки конкурс в Румъния се срещнах с една американка. Почти веднага след революцията тя дошла да работи за децата в Румъния, да се грижи за тях. Знаете, че Америка е богата страна и хората отиват там, а ние напускат. Аз се попитах, но защо сте дошли в Румъния? Защо сте изоставили страната си за да се занимавате с тези деца, които тичат по улицата? Какво ви потикна към това? Тя ми разказа своята история. Имала две деца. Мъжът я е бил напуснал и цялото й бъдеще се крило в тези две деца. Един ден тя и децата си били вкъщи. Едното Момчен било на 8-9 години, а по-голямото било на 12-13. Те се молили. В края на молитвата, когато майката казала Амин, малкият скочил и изсичил към вратата, но след това се спрял, върнал се при майка си, погледнал я и казал Мамо, обичам те. Цилнал я и тръгнал. Няколко секунди по-късно тя чула спирачки на кола. По-големия син си върнал и извикал: Мамо, мамо, брат ми е ранен. Тя изтичала навън. Няколко метра пред нея видяла спряна кола и хора на събрани в кръг. Пристъпила напред и видяла детето си на земята. Взела го в ръцете си. Тялото му било инертно. Синът ти бил вече мъртъв, смачкан от тази кола. Тя ми каза, сдържайки сълзите си. Погледнах към небето и две мисли минаха през ума ми. Първата беше да прокълна Бога, защото Той позволи това. Защо? Вече си имах проблеми. Мъжът ми ме напусна. Имам трудности да издържам децата си. Те са единственото ми съкровище. Аз живея за тях. Защо? И втората мисъл. Благодаря ти, Боже. Благодаря ти, защото ти си надвил над смъртта. Благодаря ти, Исусе, защото има спасение. Защото знам, че един ден аз ще видя детето се, защото смъртта е победена. Имаше момент на борба. Какво да избера? Да отхвърля Бог от своя живот или да му дам първо място? Не е лесно. Имах чувството, че ако не избера Бог, живота ми ще бъде напълно безсмислен. Три месеца бях в безисходица. Плачех ден и нощ. Но Бог работеше в сърцето ми. Той ми даде случай да работя с деца. От тогава реших да се занимавам с сираци и бедни деца. Аз намерих смисъл на живота си. Тя беше разбита и надраскана. Аукционерът смяташе, че не си заслужава но я вдигна с усмивка и каза Тази стара цигулка обявявам за продан. Кой ще започне надаването? Един долар? Един долар? Два? Кой ще даде три? Три долара? Три долара първи път? Три долара втори път?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 Ангелски песнопения по рождество. Музиката спря и аукционерът с притихнал и спокоен глас каза: Обявявам за продан тази стара цигулка. И я е вдигна. Този път, заедно с лъка. Хиляда долара. Кой ще качи на две хиляди? Две хиляди долара. Три хиляди. Три хиляди първи път. Три хиляди втори. Продадена. Хората нададоха одобрителни викове, но някои от тях се запитаха, не разбираме съвсем добре какво промени стойността и. Отговорът дойде бързо. Докосването на ръката на маестрото. И много хора, чието живот не е правилно настроен, а разбит и надраскан от грях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 Пристига маестрото и глупавата тълпа никога няма да разбере до край стойността на душата и промяната. Промяната, която настъпва, щом я е докосне ръката на маестрото. Само когато Исус, маестрото, заема първо място в живота ти, той му дава смисъл. Знаеш защо живееш? И аз мога да кажа, че без него живота ми би бил истинска заблуда. Годините минават, може би ще остаря, но все пак винаги имам бъдеще в Христа. Пред мен не е непознатото, не е въпросителната и само смъртта. С Исус като първи в мой живот, бъдещето ми е въщността. Скъпи приятелю, помисли за малко за мястото, което даваш на Христос в живота си. Само ако наистина му дадеш първото място, ще повлияеш за спасение на хората около теб. Време е да осветиш едно тихо ъгълче в своя живот, където да бдиш и да се молиш. Постави си целите, които никога не си си поставил. И Бог ще ти подари резултати, за които никога и не си помислял. Искам да ти отворя. Отдавна стоиш пред вратата, не ти умръзна да чакаш, не се умори да се надяваш, желаеш да вечеряш с мен. Сигурно имаш някаква цел, за да търсиш така настойчиво моето общение. Знам, че идваш с изобилните подаръци на своята любов. Знам, че тази вечеря ще ме направи по-богат преди. Не се съмнявам в добрите ти намерения, но преживях хиляди разочарования от разни приятели и вече изпитвам подсъзнателен страх от обвързване. Защото да те допусна вътре, това значи да ти се доверя. А доверието и любовта водят до зависимост. В такъв случай да ти се доверяли? Искам да ти отворя. Сърцето ми загива от студ, нождае се спешно от твоята топлина. Разбирам, че трябва да отворя, но защо още те държа отвън непоканен и неприят? Не мога да позная себе си. Ти измина светлинни години път заради тази среща, а колко време престоя пред моя праг? Не, че не чувам твоето внимателно похлопване. Дори си представям прободената ти ръка, протегната към объркания ми живот, към моето сърце. Знам че тази ръка е достатъчно силна и добра за да извърши всяко необходимо чудо, всяко изцеление и възкресение, всяка помощ, отеха или обновление. Навярно, искаш да направиш това и с мен, но не можеш, защото стоиш вън. А стоиш там, защото все още искам да ти отворя, да влезеш с целия си блясък в моя свят, да ме огрее твоята светлина, да бъда истински щастлив чрез теб, с теб, да те обичам без да се боя от болката на самотата, да имам теб за винаги. Да имаш мен за вечността, започвайки с първата вечеря. Макар че ти си, който хлопаш, поканата е явно твоя. За приятелска вечеря, моля те, помогни ми да отворя, за да влезеш ти. Камели да вземем това решение тази вечер? Да дадем първо място на Исус Христос в нашия живот? Нека да се помолим. Татко небесни, благодарим Ти за това, че Ти си се открил в нашия живот. За това, че ние можем да Те познаваме. За това, че Ти ни благославиш по толкова много начини и за жертвата на Исус Христос за нас на кръста. Моля Те, Ти да ни помагаш, ние да откриваме нашите сърца пред Теб и винаги да се хващаме за Твоята любяща десница. Нека ние никога да не забравяме, че можем да Ти се доверим и нека нашата вяра да израства с всеки изминал ден. Ти ни давай опитности, които да засилват нашата връзка с Теб и ни разпусни със Своя Свят Дух сега. В името на Исус се помолих. Амин. Благословена вечер и седмица на всички.